У безконечність світової гемонії і падав переможений: Іспанія Филипів, Франція, Людовиків, Німеччина Вільгельма і Гітлера, і на наших очах відбувається сумерек богів Британської імперії. Найвиразніше бачимо риси в прибільшеннях, у карикатурах або в чистих однобоких з'явах, так і тут, в образі, нарисованому одним із найбільших творців Європи. Генріхом Іпсеном маємо героя, що цілком поринув і втопився в праматерії європейської душі. Пергюнд, жертву саги. Це душа Європи топиться в історичній епічності, щоб виринати і усвідомлювати себе в сагах. Може не останній великий Пергюнд на наших очах скочив на дикого оленя своєї розпаленої уяви і хотів перестрибнути всі перешкоди, і верхи дійсності. На наших очах він провалився в пропасть. Його ім'я — Адольф Гітлер. Де ж українська душа? Тепер шляхом порівнянь і протиставлень можемо підійти до неї. Хто має очі і бачить, знає, скільки пергюнтів у нашому житті Одначе так само, хто має чуття і критичний розум, знає, що український пер інакший. Ми не герої і не жертви розпаленої уяви. Наша загубленість і наше мрійництво інакші. Ми не є мрійники уяви. Наше мрійництво не є імажинарним мрійництвом, але мрійництвом серця, емоціональним мрійництвом. Українські пергюнти топляться в настроєво-почувальному морі, в його безмежності, і знаходять себе не в сагах, але в найкращому виразі саме тієї емоціонально-настроєвої сфери в ліричній пісні. З морської піни вродилася грецька Афродита. З морського прибою почувань народилася українська краса – пісня. Пісенна ліричність. Це приблизне окреслення такої душевності. Ось протоплазма нашої душі, її праматерія, в якій вона народжується, росте, розцвітає, в'янею вмирає. Наші ясні дні і темні ночі, радості і смутки. З глибини української душі вихоплюється апострофа до пісні. Благословенна будь проміжжонами від раду душі і сонце благовісне. Зроджена з розкоші, окроплена сльозами. мукоти моя, мій тераю пісни. І так само з глибини української свідомості мусимо признатися, те наше найбільше щастя і ті наші скарби – це наше благословенство і наше прокляття одночасно. Хтось скаже, це занадто однобокий погляд, бо і ми мали свої саги, свою мітологію. А все ж, які вони бідні в порівнянні з мітологіями грецькою чи європейською. Ми говоримо про те, що християнство покрило ту мітологію. Ми занадто часто зовнішніми впливами пояснюємо наші внутрішні вияви. Адже і в Європі діяло християнство, а все ж воно не заглушило пісні про нібелунгів. Хтось хоче покликатися на інший, здавалося б, сильніший аргумент. Хтось може сказати, що маємо не тільки ліричну пісню, але й великі епоси. Славне слово княжої доби і думи козацької епохи. Саме ці твори є доказом нашої думки. Порівняймо їх із епосом грецьким і європейським. Грецький епос кружляє навколо уявного світу богів. Уява створює матерію. Праця мистецького оформлення полягає на пластичному схопленні того уявного, незвичайно багатого творива. Коли той епос торкається із історичних подій, як облога Трої чи мандри Одіссея, тоді ці історичні змісти бувають лише трампліном вибіжкою для дальших фантазійних трансформацій. Європейський епос так само займається уявним Вальгали і мітичних героїв він їх трагізує, він занурює їх в понори підсоння глибини. Пізніше в таких європейських сагах місце богів і героїв займуть абстрактні поняття, як субстанція, буття, бування, небуття, ніщо, воля.